Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasormon? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az öt szombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés medvébe kerüljön. Van egy tuti típje el Zoli nevezetű SMS írónknak demski megbuktatásához. A mi és a jobbik minden létező fórumon hirdesse meg, hogy a jelenlegi főpolgármester támogatja. Az emberek többsége annyira idegenkedik ettől a két pártól, hogy a Demski biztos, hogy bukna. Még mielőtt a szélső jobb elkezdenek köpködni rámírja írja eh, Zoli, mi vagyok kellő öniróniával. Aztán... Helló, annyira jó a műsor, hogy minden nap felveszem MP3-ra, aznap még háromszor meghallgatom edzés közben, utána haza, útban, aztán este közösen a barátnémmel. Hmm. ez dicséretes. Jó ez, ez jó, ez az én számomra tökérthetetlen egyébként. egyszer nem elég, vagy kétszer, hát ez nem is értem. Vize vezetni bőven elég. Ja, ja, ja. Az ismétléstől is teljesen kivagyok akadva. Ja. Na, szóval némo írja, hogy ne, ne keressetek szavai mögött képet. én igazán kedvelek benneteket, de a szellemet ne engedjétek ki a palackból. A szólászom a csak szellemét, vagy a vélemény nyilvánítás szellemét ne engedjünk ki? Én a szellemet rendszeresen kijereztem a parasztból. <gül> <gül> És ebből általában a kellemetlenségem is akad. Na, kókázunk már egy picit. Szóval hogyan lehet az ország szava hihetőségét visszaállítani? Még csak annyit a dologhoz, hogy eh, közölte a kormány be fogja bizonyítani befektetőknek, hogy komolyan gondolja a költségvetés reformjait. Nem lehet, hogy esetleg be kéne bízonyítani a választópolgároknak, hogy ne, amit Én pénteken mondtam, az még esetleg hétfőn is igaz. Tudod, mit bírok ebben a teljesen új ö, politikus generációban, mint Kóka meg Gyurcsány meg ezek? Hogy ők igazából már, már a maguk részéről ők már a, hogy mondjam, a politikai korrektség látszatát sem igazán akarják föntartani. Tehát ők már nem a választópolgároknak akarnak bizonyítani, meg nem a választópolgároknak a szemében akarják helyreállítani a maguk szava csak és kizárólag a vállalkozói szféra érdekli őket. Mert ők pontosan tisztában vannak azzal, amit itt mi már sajtózunk egy, egy ideje, vagy sajtózunk, mindegy, <kül> egy jó ideje, hogy a választások azok tulajdonképpen a befektetési bankokban dőlnek el, nem pedig a választópolgároknak a szavazatai nyomán az úrnák előtt. Tehát a, ezek, a, ezek a választások ezek ott és akkor dőlnek el, amikor kiderül az, hogy melyik pártok milyen cégeket, milyen cégcsoportokat, milyen gazdasági holdudvarokat, milyen befektetői környezetet tudnak maguk köré gyűjteni. Hogyha meg tudják szerezni azokat a gazdasági klienseket, azokat a cégeket, amely cégek az ő támogatásukkal ö, ö, tudnak majd négy éven keresztül gazdasági előnyökhöz jutni, állami megrendelésekhez jutni, adókedvezményekhez jutni, s a többi, s a többi, akkor ezek a cégek bizonyos választásokon igenis támogatni fogják ezeket a pártokat, támogatni fogják ezeknek a pártoknak a kampányát, hogy mondjuk a választási törvénynek, a törvényben meghatározottnak a háromszorosáért, négyszereséért, ötszöröséért lehessen kampányolni. Tehát pont ez a lényeg, hogy ez a pártfinanszírozás dolog, ez így ki tudjon térni a maga törvényi kereteiből, erre, erre azt teremt lehetőséget, hogy a gazdaság és a politika az így jól összefonódik egymással. Na most, amikor Kóka ilyeneket mond, hogy helyre kell állítani a, a politikának a hitelét, vagy helyre kell állítani a kormányzatnak a hitelét. Az ország hihetőségét. Az ország szava hihetőségét a gazdasági szférának a szemében, akkor arról beszél, hogy a gazdaság szereplői azok, akiknek a, hit, akiknek a szemében a hitel az a politikai garancia, vagy a hatalmi garancia. Nem a választópolgárok. Tehát a választópolgárok azok a marketing eszközei, meggyőzhetőek. Az ő megvásárolhatóak. Az úgynevezett intézményesített marketing, PR, ami egy szakma, ugyebár, sőt mások szerint tudomány, én nem értek velük egyet, az már réges-régen jól kidolgozta annak a módszertanát, hogyan kell az embereket bizonyos reklámokkal, bizonyos hirdetésekkel manipulálni annak érdekében, hogy a mi akaratunknak megfelelően szavazanak. Tehát ma már az egy dollár, egy szavazat elve a marketing korában, a médiademokráciák korában tökéletesen és kifogástalanul működik. De, de egy dolgot. Fel... Kóka ezt pontosan tudja, Kuka nem, a, nem a, a választópolgárnak magyarázkodik, Kuka nem a választópolgárnak exkuzál. kóka a vállalkozóknak exkuzál, mert pontosan tudja, hogy a választópolgárral neki nincs dolga a választópolgárral, annak a PR cégnek vagy marketing cégnek van dolga, akiket ő, az ő hozzá közel álló cégeknek a pénzén megvásárol annak érdekében, hogy reklámszpotokat, arculatterveket, kampányokat, meg különböző PR rendezvényeket, meg roadshow meg ilyesmiket rendezzen neki és az ő politikája számára. Robi, megrázó hírem a kóka számára. Egyrészt mi befektetők vagyunk, bármennyire meglepő is ez. Hát a drága adóforintjainkkal mi befektetünk ebbe a drága államot. Várjál, a befektető... Ebben van logika, csak hogy Várj. a befektető az maga dönt el, hogy befektete vagy sem, neked meg muszáj adóznod. Na ezzel él vissza az, az államhatalom. Arról a apróságról nem is beszélve, hogy az ország szavahihetőséggel tudtommal semmi baj nincs. Én nagyon sok emberre beszélek, akik ennek az országnak a tagjai, és akiknek a hihetőségével nekem a világon semmi gondom nincs. Itt a kormány szavahihetőségét kéne esetleg visszaállítani, ha. és mondom, nem a befektetők részére, hanem úgy általában a választópolgárok De, részére, és két, ezzel kapcsolatban két dolog. Ha a befektetőkről beszélünk, vagy a gazdasági megítélésről, hát akkor miért kellett két, beadtunk egy konvergencia csomagot az Európai Uniónak, azt mondták, gyerekek, ez egyes, ez még fröccsel sem egy el, ezt még ti sem gondoljátok komolyan. Próbáljuk meg újra. Nem gondolom, hogy izé, ez egy tudatos mulasztás, azt gondolom, hogy mindenki elkövethet hibákat. Essünk neki újra, fiúk. Kicsit többet gondolkoztok hát, ha összejön. Megírtuk a, verzi a 2.0-as verziót. Eleadtuk. Az Európai Unió azt mondta, hogy hát igen, ez egy újabb egyes. E, sajnos úgy látszik, hogy nem, nem sikerül. Ezt ti sem gondoljátok komolyan. Erről ti is tudjátok, hogy ennek egy másodperce sem igaz. Próbáljuk meg harmadszor. Most tartunk éppen a harmadik kísérletnél. Hát, hogyha vissza akarjuk állítani az ország szavai hihetőségét, akkor esetleg próbáljuk meg most harmadik alkalommal olyan hármasra teljesíteni. Oké, és lehet, hogy ez most Csüsszunk össze is jön. Csúszunk át kettessel. Oké, csúszunk át kettessel, és lehet, hogy össze is jön. Csak azt lesz majd marha nehéz lekommunikálni a választóknak, hogy ez a konvergencia tervező miket is jelent. Például azt, hogy ahhoz, hogy egyáltalán az euróövezetnek a közelébe kerülhessünk 2010-re, a kiszivárgott hírek szerint, ahhoz, a, a, ahhoz, 2012 kapcsán, ahhoz az lesz, hogy 72,2%-os lesz a GDP-nek az államadóság része, és ezt kell majd 60%-ra leszorítani, de most ez máshogy nem fog működni, mint folyamatos megszorításokkal legalábbis, ezt tartalmazza ez a program hát akkor itt egy újabb szava ö, probléma merül föl. Mindenkét kérek, hogy emlékezzen egy kis rövid videóklipre, amit a választások kapcsán láthattunk. Gyurcsány Ferencet tartalmazza a klip, mint egy limuzinban hajt. Éppen a hátsó ülésen is magyarázza a kamerának, hogy hát hogyan is kell elképzelni az ő programját. Ez volt az öt éves adócsökkentési program, aki még emlékszik rá. Csak hogy néhány fejezetet ebből így e, felemlítsünk. Nem tudnak olyan adófajtát mondani, ami, amit ne csökkentenénk, ugye? Emlékszünk ezekre a szavakra. No, hát hogyha a szava probléma van, akkor talán azt itt kéne keresni. De amikor a, amikor a politikus összemossa az országot a kormányjal, ez nem egy újszerű dolog, tehát ezt uh -huh. nem Kóka találta ki. Nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy ki volt az, az, aki először alkalmazta ezt a, ezt a verbális csúsztatást, Ez a drága jó Orbán Viktor volt, aki ezt behozta a magyar közbeszédbe, hogy az ország teljesítményéről beszél akkor, amikor a kormányzatnak a teljesítményéről van szó. Tehát mindig az ország teljesítménye. Emlékszem az Orbán, Orbán megyesi vitára, amikor, amikor Orbán arról beszélt, hogy, hogy, hogy megyesi úr maga lebecsüli a teljesítményünket. És akkor megyesi meg így mondta, hogy nem, nem, nem, én, vagy ja, nem, maga lebecsüli az ország teljesítményét. Ezt mondta. És akkor erre mondta, hogy nem, én nem az ország teljesítményét, én csak az önökét. És akkor ez egy ilyen nagyon magas labda volt Orbánnak, aki rögtön rögtön bedobta az, az, az önsajnálat az önsajnálat mi ez? Gesztusát hát igen, igen, igen, ez volt, ez volt a gestusát. Igen, ezt a posztot, hogy, hogy hát én nagyon sajnálom, hogyha, hogyha mi munkánkat azért higgyel, hogy mi, mi, mi azért nagyon-nagyon sok erőfeszítést tettünk, stb. stb. De én nagyon sajnálom, hogyha lebecsül minket. És akkor így mindjárt, mindjárt megy a maga szerencsétlen módján kellett futnia egy kört. Hogy hát nem, nem magukat nem úgy értettem, hogy lebecsülöm, de mi tudnánk jobban csinálni, meg stb. De hogy Orbán Viktor volt az, aki rendszeresen ezt játszotta. De rendszeresen arról beszélt, hogy mit ért el ez az ország, mit mutathat fel ez az ország. És amikor a hibákról volt szó, meg a hiányosságokról, meg a be ígéretekről, akkor azt mondta, hogy hát az ország az nagyon keményen küzdött. Nem kéne lebecsülni ezt, ennek az, ezeknek az eredményeit. Lehet, hogy még sok mindennel adós az ország, de higgyék el, hogy ez az ország, ez ez, ez egészen új távlatok nyíltak az ország előtt. Tehát el hát, mindig hát, hát, hát, hát. az országról beszélt. Jó, ez, ez, ez, ez oké, és e, ez tényleg az Orbán kezdte el, de olyanra nem volt példa, hogy az Orbán Viktor azt mondta volna, egyébként lehet, hogy mondtad, nem is érdekel, de ez valami egészen példás, ö, ö, példás dolog, hogy ezt fel lehet mutatni, hogy az ország elvesztette a szavai Köszönöm szépen, de itt hagyd kérjem ezt már ki magamnak. Én például nem hiszem, hogy e, e, ezt a kóka meg tudná ítélni, hogy én a szavai elvesztettem. az ország ez döbbenetes, Tehát a ő, hazudok az or, a, a társadalomnak Helyrészt a választóknak, Tehát másrészt az EU-nak. Más ha, igen, hazudok a választóknak és az EU-nak, majd pedig amikor kiderül, hogy hazudtam a választóknak és az EU-nak, akkor azt mondom, hogy ö, hát az ország az abba a, abba a hamis fénybe került, minthogyha nem lenne szavahihető. Hát ezt helyre kell állítani. Nem az ország került. Konkrétan a kormányzat, konkrétan Gyurcsány Ferenc. Ez történik. Meg az összes gazdasági miniszter, akik ugye bejelent, hát meg az adó, Hát meg az adócsökkentés... bejelentették az államháztartási hiányokat, és azok rögtön fél évvel később meg is buktak. Hát meg az az SDS, amelyik adócsökkentéssel kampányolt. Hát is az, az MSP, amelyik 5 éves adócsökkentési programot hirdetett. Szervus, szok gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. támogatásával. Választatok ti is, a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. De van tanai Marcel a telefonnál. Haló-haló! Szervusz, Dr. Mai Marcel vagyok. Hello Marcel, Marcel az Attacal elnöke, és a globalizáció kritikának a legújabb trendjeiről érdeklődünk éppen, aktuálisan. Hát, a globalizáció kritikusok nem ilyen trendig, tehát nem tudok egy komolyabb trendeket Nincs még? Nesek? Nincs trendőrségetek még kifejlesztve. Még nincsen, de gondold felállítunk bármikor egy ilyet. Hát itt, uh, itt mondja volt, ilyenkor nem annyira aktívak még az aktivisták sem, minden esetre mindenképpen szervezünk egy akciót, amit most nem tudnék még részletezni, illetve nem akarok, a Gyurcsányféle megszorító csomag ellen, mivel az megint csak a, a, a szegényeket és a munkanokat sújtja a legnagyobb részben. És ráadásul ugye úgy gondoljuk, hogy egész tulajdonképpen inkább sérti sért a népfelségnek az elvét, mivel hogy láthatóan nem a nép irányítja. Az országot, hanem hát befektetők, olagybankok, hitelminősítő intézetek, ezek hatalmaznak, meg az ország politikáját, a reformokat, mindent. A reformokat. Tehát, hogy ézzük, hogy ez el... Hát ezeket a úgynevezett reformokat. Igen, igen, de az is különös egyébként, hogy az emberek nagyon nem erre szavaztak. Tehát, hogyha te emlékszel, arra, persze, a, arra konkrétan arra a hirdetésre, amikor Gyurcsony ült annak a limuzinnak a hátsó ülésén, mert hát ugye ő, ő, ő neki, ő annyira elfoglalt. Akkor ah, ő... egyébként laptopozik, mert ő a, dolg... a limuzin hátsó ülésén is dolgozik. Persze, hát ő annyira Én elfoglalt, persze. hogy ő nem tudott időt szakítani arra, hogy, lefor... hogy leforgassa a saját kampányfilmjét, hanem úgy tudta leforgatni, mondta neki a kampánystáb, hogy le kell forgatni egy ütős kampányfilmet, Ferenc. Meg kéne állnunk valahol, berendezni egy irodát, és akkor ezt normálisan úgy, úgy, úgy mint ahogyan egy miniszterelnök, tehát egy iroasztal mögött, stb. stb. És így mondta Ferenc, hogy ne haragudjál, nekem fontosabb, hogy minél több embernek meg el tudjam magyarázni, hogy milyen reformokra készül ez az ország, nekem fontosabb, hogy el tudjam a programot minél több emberhez juttatni, nekem fontosabb, hogy az emberekkel konzultálni tudjak, a véleményüket ki tudjam kérni, ott tudjak lenni, ott helyben, mindenhol. Úgyhogy ne haragudjál, de én erre a kampányfébre nem tudom időt szakítani. Egyféle módon lehetséges, hogyha ez nektek megfelel, kedves kampánystáb, beszálltok mellém a limuzinba és ott elkészítjük ezt az interjút, és akkor az egyetlen egy ember sem fog lekesni Vá, a. Hogy... Vágatlanul leadjuk. Igen, és akkor Így, azt úgy, jó, úgy jó. ahogy van leadjuk. Na most. Jó, hát ezt tudjuk, hogy a, a elég eléggék voltak a marketing esélye, ezzel nyerték meg a választást, tehát ezt most nem kell részletezni. Világos? A, ö, e, minden esetre ebben a, ebben a kampányfilmben hangzott el az a mondat, hogy szavazzon ön is a az öt éves adócsökkentési programra. Tehát nem azt mondta, hogy szavazzon az msp re melynek programja, hogy öt éven, ö, ö, öt éven keresztül adókat csökkent majd, tehát Igen. szavazzon az öt éves adócsökkentési programra, és oda mellé rakták a szegfűt. Tehát a szekfű és az öt éves adócsökkentési program ilyen módon aszociatív viszonyba került egymással. Ja, egy kicsit, egy, még, egy, még egy rövid jelenetet hogy idézek föl. <kül> Tehát azt, hogy nem tudnak olyan adófajtát mondani, ahol ne csökkentek volna a, a terhek. Igen, megcsináltuk szavazonat. Csak így, csak így már a ritmusa meg a hát engem, engem igazából nem önmagában az adó növekedés zavar, hanem az, hogy ez egyáltalán nem jár a közszolgáltatások javulásával, sőt, ellenkezőleg Hát folyamatosan el akarják adni és piacosítani az egészségügyet, meg az oktatást. Világos, tehát az adókat az, adóka... az SZDSZ-nek a kezébe adták ezt a két területet. Hát igen, az adóknak az emelésével párhuzamosan privatizálnak. Tehát, de nem de én... Hát igen, a pont fordítva, mint hogy ez, ez logikus lenne. Hát, hát... a magasabb adó, magasabb színvonal közszolgáltatásokat jelent egy, egy bármilyen normális országban, sőt, meg egy abnormálisban is. Jó, de minden esetre az az érdekes, hogy az, az, az, azok az emberek, akik az 5 éves adócsökkentési programra szavaztak, most ö, nem látják teljesülni az ő szavazatukat. Tehát ugyebár megnyerte a választást az 5 éves adócsökkentési program, és adók, adókat emelnek. Tehát ez olyan, mintha azt mondanák, hogy szavazzon az MSZP-re, és akkor az emberek többség az MSZP-re, és a Fidesz kerül hatalomra. Tehát hogy van ez? Megnyerte az, az MSZP a választást, és a Fidesz kerül hatalomra? Tehát a, szava, az 5 éves adócsökkentési programra szavazok, és az adók emelkednek? Tehát hogy ez hogyan történik meg? Tehát... Uh -huh. Mert, hogy... Hát nyilvánóval, hogy a, a, az igazi a nyilván nem lehet ez a választás. Nem, ez mindenki tudja, hogy. hogy jó, de... az világos, el, világos, de nem kell. Jó, de, akkor... de nem muszáj az ellenkezőjét hazudni. Hát akkor hagyjuk az adókat. Tehát. Ha adókat akarunk emelni, akkor ne az adókról beszéljünk, beszéljünk erről a lendületes országról, meg az ország önbizalmáról. Hát ez is megvolt, ez is jelen volt a kampányban. De miért kell az ellenkezőjét behazudni? Tehát én ezt nem értem. Én, értem, én sem értem, de hát nem, a... nem, nem, nem elég hőbörög, de hanem cselekedni is kell, hogy megmutassuk, hogy a hogy nem vagyunk hajlandók, ezeket az úgynevezett reformokat eltűrni. Tehát nem vagyunk hagyni, hogy a fát a hátunkon. Na és mi ennek, ennek a modelljei? Hogyan lehetne ezt elkerülni? Lehet tüntetéseket, tiltakozó demonstrációkat, útlezárásokat szervezni, meg, meg mi is tervezünk egy akciót, amit mondtam most még korai lenne elmondani. A másik tevékenységünk, hogy mostanában pedig segítünk a hallgatói hálózatnak megszervezni, a diákoknak egy, egy, egy, egy valódi, valódi önigazgató, valódi önszerveződő és a saját érdekeiket védő hálózatnak a kialakítását, a, főleg a főiskolások és az egyetemisták körében, mert hát még azt látjuk, hogy minden normális országban a diákok azok, akik a változások élére állnak, és ők azok, akik leginkább kiment, felemelnek a szót és tiltakoznak, a gyakorlat nem csak szóban, hanem az utcán is, a hasonló antiszociális intézkedés ellen, nálunk pedig éppen a diákok a legpasszívabbak, a leginkább alkalmazkodóbbak mondhatnám a legellenforralamibbak a réteg az országban. most ideje, hogy megszervezzük hát a diákokat. Ez az első tandészámlákig lesz így, nem? <gül> De hát remélhetőleg még előtte. Tehát mindenképpen már lesznek bizonyos akciók és szerveződések elindulnak már, a, hát már szeptember folyamán. Jó, egy kicsit visszatérve az előző témára, mi, mi arról a véleményed, hogy egy adott pártnak a legitimitást az, az adja, hogy a választók szavaznak rá, ami azt jelenti egészen pontosan, hogy egy programra szavaznak. Hogyha a szavaknak a világon semmi értelmük és jelentőségük nincs egy választási kampányban. Tehát Jó, semmi... jelentőségük, jelentésük sincs. Se, semmi jelentésük nincs, ezek teljesen kiüresedtek ezek a fogalmak, akkor azt kérdezném, hogy a társadalmi szerz, szerződésben szereplő szavak, ami alapján mi például adózunk, akkor miért is e, e, e, tartalmaznak jelentéseket, azok miért jelentenek valamit? Arra akarok magyarul utalni, Igen. hogyha ilyen e, Ilyen szintű hazugsággal lehet ö, választásokat nyerni, az két fe, ö, felé vezetheti az országot. Vagy az oligarchiában, abban az esetben, hogyha nem nagyon törődünk, vagy az anarhiában, amikor az állampolgárok is úgy érzik, hogy ha ezt a kormányzatnak szabad, akkor ezt nekik is szabad. Igen, és mi a Egy, Egyik se túl jó. Mi a harmadik út szerint? Hogyan lehet újra érvényt szerezni a társadalmi szerződés? Hát én nem a vagyok a meggyőződve arról, hogy az anarhia az ne lenne annyira jó egyébként de, de a, a, olyan értelemben használják az anarchia szót, mint hogy bulcsó használt, a azt káosz az káosz a De a nem búcsú, jó az, de a búcsú az nem anarchiáról beszélt, hanem káoszról csak valamiért ezt így, a kifejezést használta, hogy anarchia így van így, ja. van, így van, így van pontosan én is így, így látom Hát a oligarchiát az oligarhiát, azt mindenképp el kell kerülnünk, az a legvalószínűbb megoldás. Jó, leg... de ehhez az időben kéne visszautaznunk, azt gondolom, hogy elkerüljük az oligarchiát. Tehát 1989 Igen. tájékára kéne visszautaznunk az azért időben. Azért mindig lehet rosszabb. Tehát azt azért úgy érzem, megtaláltuk a rendszerváltást 16 éve, rendszerváltás után, hogy mindig lehet rosszabb. Tehát, hogy egymást váltogatják, itt, itt ugye bár a, a kormányok, Hát mindenképpen font, nagyon fontos a felvilágosítás. Én úgy érzem, de vannak azért is tartottunk mindig ilyen, ilyen egyetemeken fórumokat, ahol, ahol, ahol ilyen gazdasági, társadalmi, néha alapdolgokat is el kell magyarázni az embereknek, de hát ezeket szélesebb körbe kéne, tehát ilyen lakossági fórumokon, az emberek tisztában legyenek a, az olyan fogalmakkal, mint, mint, mint az, hogy bal jobb, meg hogy költségvetés, meg adózás, meg progresszív adó, meg hasonló, hogy hát hogy sokkal kevesebb lehessen átverni őket. Úgyhogy nagyon fontos a. A megfelelő tájékozottság. Nagyon jó példa erre, például az a Európai Alkotmánynak az elutasítása, ugye Franciaországban, ahol a hazai híreken ellentétes végigasság szerint a baloldal buktatta meg az Európai Alkotmányt. Ezt egyszerűen úgy érték meg, hogy ilyen rövidített de teljesen objektív ö, szöveg, ö, szövegben adták ki az, az európai alkotmányt, nagyon nagy ö, mennyiségben el tudták terjeszteni, meg is vették az emberek, mert érdekelte őket, megismerték valójában az európai alkotmányt, és utána döntöttek úgy, hogy elutasítják. Jó, hát hát a... persze ez kemény munka. Hát az emberek de, de a franciák... meg, meg maga az embereknek azt, hogy tájékozódjanak, az mindenképpen munkát igényel, de hát úgy érzem, hogy demokrácia csak akkor beszéltünk, hogyha tájékozottak vagyunk, és, és különböző vélemeket is meg tudunk hallgatni. Fényekre vagyunk a franciáktól, akik, akik mondjuk a, a tőkerős társaságoknak az érdekérvényesítő képességével szemben. tehát akik gyakornokokat alkalmaznak semmi pénzér, vagy fele pénzért, és utána kiossák őket, ilyen komoly társadalmi összhangot. Tudnak megvalósítani. Hát azért ettől, ettől nagyon messze vagyunk. Épp te is mondtad, hogy például azok az egyetemisták, akik valószínűleg tandíjat fognak fizetni nagyon hamarosan, azok szinte semmilyen aktivitást nem mutatnak ez ügyben. Hát így, ezt onnan gondolom, Öhm, jó, valamilyen aktivitás létezik általában azoknak az egyetemistáknak, akik a különben én társadalmi témákban aktívak voltak, de az nyilván hogy ilyen hőok részéről semmiféle komolyabb megmozdulásra szerintem nem számíthatunk. Már most már csak azért is, mert a a megelőző években sem voltak tiltokozások, például a, a kollégiumi helyeknek a, a drágulása is hasonló. Neked általában az egyetemeknek a, a, a piacosítása során. Michael moore van egy, van egy állandó feltételezése, amikor ilyen problémával szembesül, neki általában beszokott jönni. Például azok Igen. a szakszervezetek, amik nem nagyon szoktak tiltakozni egy adott, nem túl etikusan működő multival szemben, ott az a feltételezése szokott kialakulni, hogy esetleg a multinak valamelyik érdekképviselője, ez pont a szakszervezetben ül. A hőok kapcsán ezt hogyan látod? Hmm, hát nyilvánvalóan van, vannak bizonyos párkötődések a hőokban, tehát a hőoknak a, a felső vezetésében tényleg ilyen, ilyen, ilyen liberális, akár is sdsz kötődő ö, emberek ülnek, az alsóbb részében pedig a társadalmilag aktívak, aktívabbak, de hát ezek saj, sajnos jobb, illetve szélső jobb oldalról kerülnek ki, legalábbis amikor eltédnél is jobban a helyzetet, ott mindenképpen így van. De, az, a, de, a, a, de vállalati meg, a vállalati érdeképviselet nem politikai kérdés kéne, hogy legyen. Tehát, hogy lehet áll, ezt átpolitizálni? A, a vállalati, viszont a vállalati, hát az, nem, az nem igazán jelenik meg. Tehát nálunk nem mondanám azt, nem ez a jellemző jobb. Nálunk rosszabb a helyzet. Tehát nálunk önmaguktól nem szerveződnek meg az emberek, nem pedig azért, mert egy vállalat megvásárolta őket. Na jó, hát de ez, ez nem is nagyon fog létrejönni akkor, amikor egy csomó szervezet arra kényszeríti a saját munkavállalóit hogy mondjuk kényszervállalkozók legyenek hát ez, ez, ez egy olyan jogi helyzet amiben nem fog szakszervezetre tudni szervezni Abszolút, én is voltam annak idején munkahelyen ahol megpróbáltak engem meggyőzni róla hogy nekem jobb, hogyha én egyéni vállalkozó vagyok mert hogy akkor nem rukhatnak ki mert hát úgyse, úgyse kerülök nekik semmibe akkor miért ki és én nagyon komolyan próbáltam illető munkahelye, végül nem megvalósul a munkatárs meggyőzni ennek az előnyeiről. Megjelenik itt egy elég harcos szakszervezet, eléri azt, hogy ez ne így legyen, és ki kell rúgni a, a félállományt, mert egész egyszerűen nem tartható az adott gazdasági lehetőségekből a cég. Hát én azért nem síraltám el ezeket a cégeket, ne haragudj. Tehát nem, nem igazán tudok együtt érezni az ő problémáikkal. Gondoljál például a bankszektorra, amelyik folyamatosan sír, hogy külön adót vetettek ki rá, de azért ismét megdöntött, ismét ö, ö, extra profitra tetszett ebben az évben is. Tehát én igazából így a cégek síralmaira egyáltalán nem vagyok levő, Én inkább a, a dolgozókkal, munkavállalókkal, a diákokkal tudok együtt érezni. Mindenki, érde mindenki, mindenki képvisel maga érdekeit, nekem csak annyira vágyam. A dolgozók munkanak a sajátjukat, a, a, a tőkések pedig a sajátjukat képviseljék, az nem probléma. Itt a probléma az, hogy a dolgozók, munkahelyek, diákok, azok nem, nem, nem, nem képviselik a saját érdekeiket. Ezért is jó, ezért is támogatjuk, amikor beindulnak ilyen szerveződések, mint a hallgatói hálózat. Hát de ez azért van, mert nincsen, nincsen szolidaritás, hanem atomizálva vannak a munkavállalók, mind-mind-mind. Ki vannak szolgáltatva, és egymással szemben próbálják megvédelmezni egyrészt az érdekeiket, másrészt a munkahelyüket. Így van. Hát, és, és hát az a, az a szörnyű, hogy ha például ilyen dolgokat kérdezel egy munkahelyen, mondjuk megkérdezed bizonyos munkavállalóktól, hogy van-e szakszervezet, szerveznek-e szakszervezete. Hát én megkérdeztem, azt mondta, azt, azt mondta például mondjuk egy ilyen, ilyen pénztárosnő, hogy úgy tudja, hogy van. De, de, nem, de nem biztos benne. A, a, a, a, a, őszinte volt. De nem, nem, de nem félelmet tapasztalsz? de nem az Az, abszolút, első, abszolút nem, a, a, a, az, az is sokat választ lenne, hogy erről nem beszélhet. Hát vagy pedig, vagy pedig ö, ö, nem, ö, hogy ö, igen uram, nem uram. Tehát hogy, rögtön, rö, tehát, hogy rögtön az az érzésük, hogy te egy provokátor vagy, akit a cég küldött le azért, igen. hogy kiderüljön az, hogy ki az, aki zendíthető. És akit te zendíteni tudsz, azt elbocsájtják. Jó, de őszintén szóval erre tényleg van is esély. Nyilván vannak is tehát ilyenek, Magyarországon... hallottak is ilyenekről, és ezért, ezért bizalmatlanok. Magyarországon azért szerintem igazi szakszervezetet szervezni, Ö, először csak titokban lehet. Tehát valaki elkezd egy szakszervezet szervezni, az először titokban kell, amíg nincs meg egy, egy kellő mennyiségű ember az adott, adott, adott munkahelyen, amíg nem lesznek elég, elég nagy ez a titkos tagság, utána lehet nyílt szinténre vonulni, de hogyha valaki szakszervezet alapításán töri a felé. Szerintem azt, ezt először titokban kell elkezdeni, a sajnálatos körülmények miatt. Munkavállalói jogok és érdekképviselet tekintetében nem ott tartunk vajon most, mint Magyarországon, mint mondjuk Angliában vagy az Amerikai Egyesült Államokban a 19. században? tartottak? De, hát a korai kapitalizmusban, amikor próbálták hogy a, a, a dolgozók megszervezni magukat, annak idején először ilyen szolidaritási közösségek alakultak, amikor összezottak pénzt, és hogy valaki elvesztette a munkahelyét, akkor, ak, akkor, amíg talált újat akkor abban a, abban a közpénz, igen segély. hogy hívják ez, segély. Segélyalap. Segélyalap. Így van, segélyalapok alakultak először, és utána, mi, miután ez bevált és működött, és valóban az embereken segített, ez a dolog utána kezdtek ezekből kifejlődni a szakszervezetek. Így van, hát aztán volt így van, egy én... olyan modell is, ahol a, konkrétan a, a helyi maffiának sikerült olyan érdekérvényesítése szert tenni, hogy már nem csak az utca ügyeinek, hanem egy adott gyárnak az ügyeinek ügyeibe is bele tudott szólni. Ez volt a szakszervezetek nagy áttörése. Hát, ez, ez, hát erről szól egyébként, a, volt egyszer egy Amerika című Sergio Leone film, ahol a, ahol a amerikai zsidó maffia és a baloldali szakszervezeti mozgalom fonódik össze. Mhm. Uh -huh. Szóval nyilvánvaló, hogy nem minden esetben volt lehetőség ezeknek a szakszervezeteknek arra, hogy legális eszközökkel ér érvényesítsék a, a céljaikat, és a, konkrétan az a szakszervezeti vezető, akit abban a filmben játszik, ráadásul az a színész játsza, akinek most nem jut eszembe a neve, de aki a Herben a burger játsza. Az uh -huh. játsza ebben a filmben ezt a, ezt a szakszervezeti vezetőt, és, és mondja azt ezeknek a maffiózóknak, hogy ami, amiért... Csak az zavar, miután sikerül megszervezni a szakszervezetet, és sikerül elfogadtatni a, szakszervezetek, a szakszervezetnek a követeléseit. Azt mondja, hogy engem csak az zavar, hogy maguknak egy éjszaka alatt sikerült az a géppisztoliaikkal, ami nekem a beszédeimmel 20 év alatt nem sikerült. Igen, de ettől még nem mondhatunk le arról az igényről, hogy mégis csak a beszéd, a társadalmi beszéd hozza meg a változásokat, és ne a gépisztok. Én pontosan ettől félek szerintem az ország egy olyan sokban van, vagy kerülhet egy olyan sokba, amikor az emberek inkább a káosz felé tolnák el a potmétert, erősödhetnek a szélsőségek, stb. Szerintem úgy tudunk újra érvényt szerezni például a társadalmi szerződés azon pontjának, hogy nem hazudunk egymás szemébe lépten nyomon, ahol lehet, hogy, hogy folyamatosan föntartjuk ezt az igényt, és ennek később meg kell, hogy legyen a politikai következménye. Köszönjük szépen, Marce, hogy beszélgettünk, beszélgettél velünk ma reggel. Köszönöm, És várjuk a tájékoztatást a továbbiakban is, ha lesznek konkrétumok. A rendben, mindenképpen. További hello szép napot. hello. hello. hello. Tréit Viljamos egyébként az a színész akinejátott. Miről beszélnek a szépség közép műsorvezetői adáson kívül?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 Tehát nem az independent hírak, vagy akármi, az Amnesty International. Nem, nem, nem. Tehát azt kell tudni, hogy nem globalizáció kritikus ilyen nemzetközi szervezetről van szó, és nem muszlim szervezetről van szó. Tehát nem egy ilyen, nem, nem, egy, nem egy terror, tehát ez nem egy terrorszervezet, tehát csak az Amnesty Nemzetközi, nemzetközi, a legtekintélyesebb, legnagyobb emberi jogi, emberi jogi jogvédő szervezetről van szó. Tehát az Amnesty International szerint. azzal vádolták meg Izraelt, hogy szándékosan bombáztak polgári célpontokat a Hezbollah, Libanoni síta szervezettel vívott háborúik során. Úgy vélték, hogy a zsidó állam esetleg háborús bűncselekményekért is felelősségre vonható. Tehát. Ó háborús bűncselekményekért is felelősségre vonhat. Arról van szó, hogy segélyszállítmányokat, amelyekkel a civil lakosság életben maradását próbálták biztosítani, csak, csak ők rakétákkal mondat... lőttek. Csak olyan szépen van megfogalmazva, azt mondja, hogy nem csupán élelmiszerüzletekre mért légi és tűzérségi csapásokat, hanem szándékosan akadályozta a segélyszállítmányok mozgását, valamint tett működésképtelenni vízműveket, erőműveket annak érdekében, hogy a lakosságot menekülésre kényszerítse. Jó, hát ez nagyon gáz. Hát szerintem ezt sürgősen ki kell vizsgálni, és hogyha bizonyíték merül fel, tehát hogyha valóban bizonyítást nyer az, hogy Izrael állam tudatosan, módszeresen és szándékosan segélyszállítmányokat lőtt, annak érdekében, hogy elmélyítse a humanitárius katasztrófát Libanonban, ebben az esetben szerintem izrael szemben a legkeményebb diplomáciai lépéseket kell megtenni. Szerintem úgy, úgy kerek a kép, Mert, hogy ezek háborús bűnök. azt ismernünk kell, hogy a Hezbollak egy másodpercig nem habozik mondjuk egy általános iskolából kilőni rakétát, mert tudja, hogy ha oda visszalőnek, akkor a nemzetközi tiltakozás az nőni fog, Izraelnek a nemzetközi megítélése csökkeni fog. Én ezt nem tagadom, sőt, a fontosnak tartom, hogy ezt elmondjuk. Ez viszont egy pillanatra se von le azoknak a tetteknek a jelentőségéből. Na jó, de ebben az esetben nem erről van szó. Amikor nem csak, hogy élelmiszerüzletet bombázok, hanem vízerőművet, meg minden... Konkrétan olyan lakossági felhasználású abszolút nem katonai célpontokat, amelyeknek pusztán egy céljuk van, hogy a lakosságot menekülésre kényszerítsék. Menekülésre kényszerítsék, illetve a lakosság körében olyan humanitárius katasztrófát okozzon, amely elmélyít egy társadalmi válságot, amely aztán kihat a hadseregre, kihat a hezbollakra, tehát a társadalmon keresztül akarják, a társadalom mondjuk nyomorúságon, járványokon, stb. Tehát a társadalmi nyomorúság elmélyítésén keresztül próbálják a Hezbollahot térre kényszeríteni. Tehát ezt hívják háborús bűnöknek egyébként. Így Tehát, hogyha ténylegesen ez történik, és hogyha ez bizonyítás nyer, akkor szerintem Izrael államot a legkeményebben kell elmarasztalni, akár ki kell zárni az ensz tehát, hogy, de, hogy Ezeket komolyan meg kell vizsgálni, mert hogy ugyan, ehhez nagyon-nagyon hasonló okokból, hasonló, ehhez hasonló szankciók már történtek. tehát Vagy gazdasági embargót kell érvényesíteni izrael szemben, vagy tehát, ha bizonyítás nyer. De, hogy ezt eldöntjük... Mindenféleképpen kéne egy független vizsgálat ebben az ügyben. Azt kell eldöntsük, hogy ezen a föld nevezetű bolygón mik azok az alapvető együttélési szabályok, amiket be akarunk tartani. És például a Civil lakosság szisztematikus ö, ö, megtámadása az nem tartozik ezek közé, és a második világháború, amikor véget ért, akkor én nagyon emlékszem arra, hogy az emberiség egy ilyen látszólagos fogadalmat tett arra, hogy még egyszer ilyen nem fordulhat elő. Tudom én, hogy azóta számtalanszor előfordul, de amíg nem szerzünk érvényt ezeknek az alapvető szabályoknak, addig ez egy élhetetlen, borzalmas és embertelen bolygó lesz. Na most az Amnesty International legalábbis az én értesüléseim szerint nem szokott csak úgy nem, Na most, hogyha ha ez ténylegesen megtörtént. Tehát, hogyha ténylegesen az Izrael állam ezeket a segélyszállítmányokat tudatosan lövi, tudatosan ő, gyilkolja azokat, a, azokat az embereket ráadásul, akik annak érdekében tevékenykednek, nem kevéssé hűsiesen, hogy, hogy megmentsenek életeket Hogyha ez egy módszeres és tudatos politika az izraeli hadsereg részéről, hogy ő humanitárius katasztrófát okozzon, azzal Izrael állam jelenlegi kormányának, jelenlegi vezetésének úgy inkomplett, ahogy van, meg kell buknia. Tehát, és erre vonatkozóan nemzetközi nyomás kell, hogy nehezedjen Izrael államra.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 Szerintem a következő választásokon x kellene, hogy a majdani képviselők fizetése a minimálbér hányszorosa legyen. Talán így közszolgálat lehetne a képviselőség. Ez volt már a szélső közép. Holnap még leszünk, ugyanis a hétvége előtt még egy péntek reggelt beiktatunk, kifejezetten a ti kedvetekért. Úgyhogy tartsatok velünk holnap is. Sziasztok! Sziasztok!